Küllarahvas kuldsel aal kord istus oma hajooma. Svanemuine käpakil läks agus menti tooma. Lõks aga nelja käpakil, lõks aga nelja, käpakil, aga nelja Ja aihu oli ripakil. oli rippakil, oli rippakil, oli rippakil. Sakus toodi õllesid igat suulega, mis nahka pannik hoidikul särsita majad taga. Läks aga metsa mõllama, läks aga laande läks aga metsa mõllama, läks aga laande lärmiga. Läks lärmiga, läks lärmiga, läks, lärmiga, läks lärmiga. Rahkapandik kukeb raad ja rahkapandis siga, meie meeste joomikult ei leitud ühtkiviga. Läks aga metsa mängima, läks on laandelärmiga, läks aga metsa põlluga, läks aga laandelärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Läks lärmiga. Koolis meeste koori ja naiset tõssid kisa, üks otsis oma poega seal, no tein otsi isa. Läksaga metsa mõllama, läks laande lärmiga, läksaga metsa mõõrgama, läksaga laande lärmiga. Läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga Mina lärman mõttel mäe peale ja hilja naabri õues Vabari valge on loksumes minu põues Läks aga metsa mõllama, läks aga laande lärmiga Läks aga metsa mõllama Läks aga laande lärmiga Läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga Meil ringis käima sulle kann ja viina palju juua. Ei ühki tundi noor, ma tahaks maha müüa. Läks aga metsa mõllama, läks aga loondelärmiga. Läks aga metsa mõllama, läks aga loondelärmiga. Läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Läks aga metsa mõllama. Leksakal on teile mika, läks lärmiga, läks lärmiga, läks lärmiga. Ja lärmav siia maani.